То сконовік памятатиму вік пам'ятатимеш усе. А налий нам, пані матко, ще по своєму зручному шкалику, щоб бесіда гарнішою зав'язалася, може, і по собімо тобі. Після третього шкалика в перезиркнувшись між собою, перейшли на шепіт. Тобі у вишгород тре, до самої добради. А вона вже й розкаже, що та як. А треба з відьмами звести, зведе. Вона все знає, все може і добрим людям охоче допоможе. Пані матка на радощах розлила останні краплі шумівки, і коли йдучи з торжища озирнулись, боблейниці, повнімавшися, як дві рідні сестриці, дружно виводили, перекрикаючи навіть базаровий шум гам. Ой, там на тічку на базарі жінки чоловіків продавали. Як прийдеться до ладу, та й свого поведу, та й продам. З пані паніматку направили до Кирилівської церкви, звідти на Вижгород шлях починається. Там паніматка з дочкою на всяк випадок помолилися і поїхали шляхом, що пов'язував поділ із селами Коренівкою і Пріоркою. Залишивши Поза це Київ покатили шляхом на Вижгород. До самої Добради Вижгородської. А треба вам сказати, що у світі українського відматства особливе місце займала та й нині займає, хоч би що там не казали, Добрада. А вроді а вона теж відьма. Справжня, що не справжнісінька. А вроді і ні. А просто черівниця-кудесниця. Хоч усі відьми теж кудесниці. Це у них... Як друге покликання. Тільки добрада, не дарма її так і звуть, була доброю черівницею, не злою і нешкідливою. А люди хрещеному так взагалі ніколи і не капостила, а тільки допомагала. За це її прозвали добрадою. А жла вона розказували, неподалік Києва, у Вижгороді, на тамтешній горі, що так і звалася – Вижгородська. А в тому самому Вижироді, що вперше згадується в Лютописі під 900 46-м роком, як Ольженград, Це резиденція великої княгині Київської Ольги. Ось на ту Вижгородську гору і націлились пані матка з дочкою. молячи Бога, аби їх прийняла добрада. Придебенція 11. Вижгородська черівниця, або кому життє квіттям лоїть, а кому тернем випадає, і ніхто не знає, як далеко він літає від власної загибелі. Колись, у прадавні часи, Вижрод був градом, але після нешестя Ордхана Батия у 1240 році він уже був маленьким сільцем, що належало до Межигірського монастиря. І хоч на той час Межигірський свято монастир вже не діяв, але будівлі його збереглися – і тим числі і братський корпус та дзвіниця, на яку пані матка з дочкою помолилися і пішли на Вижгородську гору, деяким казали і перебувала черівниця Добрада. В українських переказах про неї застережено. Ніхто не бачив її, ніколи. Нікому вона не показувалась, але знає про неї майже кожне, бо кожному вона допомагала колись у біді, або порадила добре у якомусь клопоті. І ніхто не бачив, Її документально тому, що кожному вона показувалась інакше. Одному явиться молодою і гарною, другому знову старою і такою поганою, як та сама смерть. Що людям було і буде, те й нам буде, вирішила пані матка. Тож лякатися не будемо. Чарівниця вона добра, порадниця велика, тож і нам порадить, і лихому нашому зарадить. Добрі люди показали панімацію помешкання Добради на Вижгородській горі. А була та нінська, напів засипана землею, ліплянка, до якої входили якби до льоху. Так колись буде написано в українських переказах. І справді все таки було. Зовній житло Вижгородської черівниці звичайнісінька і нічим непримітна ліплянка, мазанка чи ластів'яче яких... Тоді чимало тулилося по схилах Вижородської гори, де в тісноті, але в злагоді жив бідний люд. А вищий тих ліплянок чи не на вершечку гори, отам, де дві сосни, а в одну з яких.